Відповідаючи «Так», промовив долон син Евмедів, «Все це по правді тобі розкажу я одверто і щиро». Скликав таємно старішин усіх і порадників Гектор «Радити раду аж біля надгроб'я божистого Іда далі від шуму. А варти, якої питав ти герою, Власне, немає окремої, щоб стерегти увесь табір, а при вогнях, що в потребі своїй розпалили трояни, стану пильнують вони, і один одного всі окликають, щоб не заснути. Одні лише славетні союзники їхні сплять, доручивши троянам спокою свого пильнувати». Бо ні дітей поблизу, ні дружин тут їхніх немає. Відповідаючи, мовив, йому Одісей велемудрий. Як же союзники сплять, і трояний в покірники коней? Разом чи нарізно? Все говори, щоб я знав достеменно. Відповідь знову до нього – Промовив долон син Евмедів. Все це по правді тобі розкажу я одверто і щиро. Понад затокою кари стоять, криволуки, пеони. Далі – лелеги, кавкони, за ними – пелазги божисті, а біля тімбри – лакіян, загони, місян гордовитих. Ще й конеборних фрігіян, а далі меонів комонних. Але навіщо про кожен загін вам питати окремо? Хочете ви до троянського стану пробратись таємно? Та он поодаль од інших фракійці недавно прибулі, а на чолі у них рес, державець їх син Ейонея. Бачив чудових на вигляд, як коней його величезних, Снігу біліші вони, бистротою до вітру подібні, Злотом і сріблом оздоблена, в нього уся колісниця, Ще й золотеє озброєння, пишне, аж глянути любо, Він із собою привіз. Але не мужам смертородним, тільки безсмертним богам те озброєння личить носити. Отже, тепер мене до кораблів поведіть бистрохідних. Чи залишіть мене тут, окови наклавши безжальні? Щоб, повернувшись, могли, ви наочно самі перевірить, Правда все те, що я вам говорив тут, чи, може, неправда? Глянув на нього з-під лоба, і сказав Діомет Примогутній, хай не спадає долоне на думку тобі врятуватись, вісті нам цінні подавши, коли вже до рук нам потрапив. Тільки ми пустим на волю тебе і назад відійшлемо, згодом і знов до швидких кораблів ти повернеш Ахейських, щоб підглядати таємно. Чи стати до бою одверто, а як рукою моєю подоланий дух ти свій спустиш, то вже ніколи шкоди не зможеш завдати Аргеям.